Jean Greneten segida hartu nahi du gisa hortan elduden urteko eriko bosetan UDI zentrokoa eskuineko UNP-aren sustengoa ere gutiziatzen du sozialisten kontraida basteko Eskuratu diren indar eta dinamika katziki behar dira Elkarlanean segitu mesu hori zabaldu da atzo Lugalde kolektivitatearen alde brokatzen den koordinaketaren bilkuratik Eta laumila dokumentu baino gehiago konsultatzen dira ondoko hasteetan Sibiroko suazia elkartearen web gulian badu ogoi urte elkartea ulan oktan ari dela. Aroa gatzelin. Eta aroa be euritxua goizuntan eta euriarekin betan ortsantz kraskadak ere arratsaldeuntako iparaleko aizako fatzen du temperatura gurenak jamaseik adoren ingurua makarri. Euri eta orzantz, hortako da departamendu hau alerta lirandean oraino, alertak segitzen du egun guztian eta biargoizeko bionak arte finkatua dute, akitania guzia emanadute fontsean alerta lirandean, euri eta orzantz irisku horien gatika. Izan zen lehenik Angelu, gero Baiona eta Tarnosearen aldi orai, Kastion parketik lehen bailen joaitia galdatzen diepidaieko jendeeri, Tarnoseko hauza pesak hausi bide bat idikia dolekoak berantenaz, hostegunean ustu ditzaten, Amarka Karabana badira instalatulik Tarnoseko parke hortan, hauza gutun bat igurridio suprefetari, bere responsabilitateak arditzan, hortz aldeateko atera bide bat atxeman dezan, ez da den urtero arazo bera, Gerta Gi eta Jean-Michel eskonduna iak dira Galdea rengoitzeko erikoetan pausatu dute Hauza pezaren agapostoren Beha dira, batak izue Jean-Michel kolo erotiko kontradela Bere refusan tematzen bada Afera hauzitegiratere banen dutela Abisatua dute Bi gizonek Hauza pezak bere asoan ta kortzegunien bilduko ditu Erabaki baten hartzeko Jean Rene Etxegarai ebayonako lehen asuantak alduden urteko eriko bozetan presentatu nahi du eta presentatuko da bere auta gaigua orkestu duatzo UDI etiketaren pian bainan modem aldergdia eta Frantzua Baiguren sustengo osuarekin Etxegaraiek centro eta eskuin e-republikararen auta izan nahi du eskeraren kontra azken urtia huetan grunea uzapizaren lehen asuanta izan dena UMP aldergdiaren sustengua du duolatzi duate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 UP alderdiaren egutegia errespetatuko duela gehitu du ere xangoene etxegaraik. Ekain ondaren gean erabaki bat hartuko baitu eskuineko alderdiak jakiteko susen zer egin bi.000 alahaueko egia hauteskundeetan. Mementuz bi hautagai balituzke Silbiti eta Christian Miebarbe, baina ikusi behar da zentro eskuinak bloke bat egin nahi duen sozialisten kontrabaionan. UNPRen ustezko hautagai baten parean nola moldatuko litzateken aipatzen du etxegaraik. Si, UMP, uh ne donne pas son soutien uh, beh, de prévoir mais uh, toutes ak ezpadu sustengoa ematen ipotesia guztiak aztertu behako dira Barne, bakutza bere aldetik aurkeztu dadin ere ez atik zentroaren interesaden ez eta ere l'UMP arena eta orain gutiago, eta oda importanteena bayona jena ere bayune l'hypothèse uh, où l'UMP serait uh, tête de liste l'UMPkoa isan laningu derexena burua ez dut aztertu mementuz ni Neiz auagai ofizial bakaha. Dena posible da, bainahi duuritzen zait egisaago dela denak zentroan el kertzea. Horek bigarren itzulia balintzal lezake bistandena eta bigarren itzulia ipatzean nola ez abertzaleak ere kondutan hartzen ditu janrone etxegaraik ustezko ere pentsatu du. O premier tur, si izabertzale krein list, ze presizman por kontelor voa. Abertzaleak lehen itzulian zehendabat horkezten baduteb jeseski, beren bozen kondatzeko izanen da. Eta uste dut abertzaleen boz gillenak zehenda oktara joanen direla. Galdera, bigarren itzulien ginen da. Jakiteko nora joanen diren boz Jakin beharko da, zer jokan mole izanen duen zerrenda balizko elkartze batean, eta hori zerrenda buruaz dependituko du. Segur naiz, abertzale bat zuen, eta joen peren harteko elkartzi posible dela, begira De ni ahitzeko adibidea. Prezeski bogotxaren adibidea ez du bazte eztzen jangonea txegaraik formaren aldetik askia dozda. Bestalde, Virginen ondotik FNAC societatia ere Unkia izaitena litaike Unek ere liburu, diska eta Kultursaileko gauzak saltzen ditu Societatia unek seion enplegu Kentzena luske, mementoko esinerran Angeloko saltegia Zerreinetan unkia izanenden Kastel nodariko spangerro Empresako langilek Beabeko kabala hildegia edo arkadi Blokatu dute atzo Berroiban langile bildu dira itegiaren aintzenian Lurberrik pagatu behar du Banderolabat ezagiz, zuzendaritzaren ganik abandonatuak izan direla salatzen dute eta ardurak arditzala galdegiten, ostegun ostegununtan enpresa arra hartzaile bat izendalezake paileak, binean langilek ez dute esperantza haundirik, eta dutena artik da, ELB laborantza sindikataren sustengua, unek hori edakustera teman duatzo, delegazione bat bazen, angiluko arkadina spangrokoen sustenguan, eta la bergiren auto Biktimak direla Spangerokoak erandute ELB-koek Eskualeriko Laboralien Zindikataren Zat, Spangeron gertatzen Ari dena egun, lurberiko beste Empresa gerta gertaditeike bihar Hautu estrategiko berdinetan Segitzen badu, ELB-ren Zat, beste bide bat hartu behar du Lurberiko tokiko Azleekin lan egin, transperentzia tokiko Garapenari lentasuna eman, hori Baita manera bakarra, beti ELB-ren iritziz, lurber Ric Bréscura de San eta Languilenne l'état Angeluko Karrefour saltegiko lau langileek egun jakinen dute ea Karrefurriko nagiiek pagatu behar deste etenez, primak edo ez. Prirometan ezria zuten afera, Ausiapillaren hamazazpian iragan zen erabaia hoain jainen dute, Nausiaren kontraio dute prima edo gainttzaliak eintzen baitia nagusiak Karrefurriko saltzaileek soldataren zati batz finkoa dute, beste aldiz saltze arabera moldatzen zaileena eta zati horren parte bat kentzen die nagusia. Gearen Jukutria desberdinak erabiliz Beren eskubideak zainzeko joan dira beraz pridometarat lausaltza Ilauek, delibiroa Arratxaldiuntako biontan jakinan dute Eta initzek igurik Artzen zuten hartzo Arratxaldian Iraganden Euskal Herriko Lugalde kolektibitatearen aldeko Koordinaketa, koordinaketaren Bilkura, joanden ekainaren Leheneko manifestalditik landa Lehen aldiko ze bildu dira elgerrikin eta garapen koltsailutako Bayonako komerzialegiko eskoaleriko errien bilitzarriko eta batera plataformako. Ordezkariaka, Bilkuratik landa zabaldu duten agerian zer dioten, erraiten dauku Jojo Bidartek. Bilkuratik landa zabaldu duten ageri batian, azken hilabeteetako lan baliosa eta bilgarretaratze bi publiko nagusiak horreitarazion duan, proiektu eman komunaren inguruko indar ezbertinen bateratzea dute gora ipatzen. Egun hauetan, desentralizazio legearen irugaren aktaren inguruan Parlamentuan segitzen ari den debatea urbiletik zaintzen dutelarik, horbaita, Frederik Espainiak senatogaren bitartez egin emendakinen bidez, eskolegiaren zat errien elkargoen arteko polo bat aipatzen, lugalde kolektibitate berezia dela oraino lortu beharreko helburua berezten duko ordinaketak. Horroitaraziz, dei bat igori dutela frantziako lendakariari, eta horren bitartez dialogo espazio berri bat idekitzen alko dela espero dutela. Eta subrefetaren deliberuak seaskakor eh, deskariak askarki arranguratzen ditu, endaiako erriak ikastola berriaren eraikitzea diruz laguntzia legez kanpo dela horretarazten dute ikastolen euneko largoita amarra seaskakoak behar horretarazten dute ikastolen euneko largoita amarra inguru erakunde publikoen laguntzarekin eginak izan direla, beraz eh, endaiako kasualikin giniatuak dira, beste errietan dira nahin bat proiektu ere trabatuak izaiten alba ilita izke, Lizoen errena, ere, barda ikastone lehen dakariak bildu dira, egon su, pre, su prefeturaren aitzenian, eginen duten agiraldiaren prestatzeko. Aztelen untan basuko diren ikasleek filosofiako azterketa zuten atzo, una gaukan uh, dituzten zonbait gai, mintzaira tresna bat dea bakarrik edo zientzia gauzen ikustean entzutean mugatzen dea edo moralki zerbait egiten aldea politikari inteesatu gabe edo oraino zer zordugu estatuari, ikasle horietarik batzuek erran daukute, gai horiek nola landu dituzten, ondoko berisailetan entzulen ditugu eta siberuako kantore dantza edo argazki 8 kulturari loturik diren dokumentuen biltzea duelburua suazia elkarteak, badu goiurte baino gehiago, bilketa abiatu dela eta dokumentuen tratamenduan ere, ondoko aztetan lau mila dokumentuz gain kontsultatzenalko dira suaziaren webgunean liburu argitalpenak ere egiten ditu ara haranola Antoine zentek zupiriren obra siberotak eratitzu lirik, ce dipier est à bacheter son meite il pas tout dans l'obscuré pampiglia e ceparné choisi cola uh, uh, agertusin uh... Mira, per dazu una ta la toñita a macheien basabea jende jorogribere libret ara agerastene vestia agosto eta beste libro bate voyage en Navarre pendant la sélection de Basca hostixaoren libret franceses de qui se voit la utilisé hue agricola eta allandes o carrosse que en chino Armanako uzkalduna uh, hemen uh, uh, zegetan urentsin eta 20 geren mente hatsarra sarin ate hartan, agertu zuten testo liburt uh, zure hobe seta ola uh, torrin uh, eta zertetik uh, oiko ortografia notes Eta Suazia elkartearen txedeetan da, Sibiroko errien eta kartielen, edo hauzuen izenen biltzia, Sibiroko danzen bilketa abiatu berri da, kultúra kundiaren parteideza rekin. Pilotan eta garateneko trinketian garazinatzo, etxegarai eta egia berre, nausitu dira, Balentzia eta Palomezi, Berroita Amar eta Berroita Iru. Eldudan hastean, e, atzoko irabazleak, etxegarai eta egia berre hariko dira, Elgart eta Zaldiberen kontra.